que preciosidad de poder escuchar como no estos intres a Milladoiro romance de, de Tría Castela un dos grupos la verdad, a verdad de que Milladoiro por donde va, pasa, arrasa pues amigas, amigos vamos a ver si nos ponemos en contacto en Galicia con nuestro amigo Xulo Simón que nos estará agarrando alían cuáme está un pouquiño afónico pero bueno, algo nos contará co tema da... fin, algún... Sempre nos, sempre nos ten algo preparado Xulio Simón sempre nos ten algo preparado e lembren que estamos no programa sempre en Galicia en Radio Cornellá no número, eh, número dial que é o 104.6 da FM e aí teñen un teléfono se teñen ben utilizado e a facernos compañía a través deste teléfono que é o 93-377-8200 así que amigas, amigos Lembren que isto é sempre en Galicia e hoxe estamos substituindo a noso gran amigo Xulio Cousil, que por cousas aleas pois non puido vixe e eu estaba disposto Egue como non, pois é eh, pois De linda gana pois vin a facer a facerlle o programa. Así que, amigas, amigos, despois. Eh, de... Pois Xa temos ao outro lado Pois do, do fío telefónico A noso amigo Xulio Simón E dentro dun instantiños Lle damos a vendida a él Como non? E mentres tanto, Pois preparamos o que é a nosa música Boas tarde, Xulio Hola moi boas tardes Como? Tés a voz un poquinho mellor? Bueno, non do todo, eh Non todo, voz, eh Desa de voz un poquillo mello Se ve aquí, fixe xe o remedio da abuela Fixe xe o remedio de... da abuela, eh Bueno uh, Di que Como é, co, co catarro Hai vale que darle que <ríe> <ríe> Un billo quente con azúcar e basta a cama E bueno, sudas que non ves <ríe> Moi ben, pois pues, eh, Hoxe temos un día de sol, pero Eh, levamos toda a semana de ponchoiva eh, estos cambios son os que me matan pois pues eu cando viña aquí para a radio a media hora antes chuveu un pouco cando eu viña para aquí depois chego aquí e para de chover. cando iba a vivirme para aquí xa para estudios pois volví a chuve un pouquiño. deseo miudo eh, eh, eso é miudinho moi ben, pois pues eu xa que estás ti armando por aí <risa> e... Eh... E, e, imos eh, pois, para empezarse con algo que ten en relación con a terra non? Pois moi ben, non como treto, que? Pelo menos preto, ali pola, pola consagrada Exactamente Pois vale. <risas> pues, pues, é que hoxe lendo así, un, o artigo de, de Alonso Montero No caverno de cultura da, da voz de, de Galicia mm. pues, Fala de, da odonimia Eu a verdade é que non non sabía de un principio que era Esta palabra, a pesar de que, bueno, me interesa moito a toponimia uh -huh. e Incluso busquei, pois, pues, un dicionario e non a topaba Pero ele explica moi ben, pois, pues, de, de que vai A odonimia é unha parte da lingüística Que estuda os nomes dos dos lugares, non? Uh -huh. Entón, pois, pues, fala dun sitio que eu visitei este, este verán moi preto da razón sagrada que o tío, que coñecerás que é a Pobra de Burón Hombre, por o... favor, será o antiguo concello Exactamente <risa> Bueno, pois pues, nese da Pobra de Burón fala Goso Montero e eu puido no ver ali Eh, que tal cual el di que bueno, chega a salir e pues, topaste coa praza Miguel Dunamuno coa mm. praza da Constitución mm. coa rúa de Concepción Arenal sí. coa praza de Carlos Marx sí. e tamén a avenida de, de Lenin mm. e eh, claro, pues esto choca un pouco pues, sí. para xente que non que non coñeceu a, bueno, a don Enrique eh, Fernández mm. Enrique Fernández Fernández que naceu nesa localidade no 1924 mm. en, pero hoxe residen en, en Monforte de Lemos mm. este home pois eh, que por certo no ano creo, no 2005 a Xunta de Galicia eh, deulle a medalla de bronce pola súa entrega desinteresada eh, que o le, levou a ruína económica pois na, a súa entrega a parroquia, non ten sí, sí. convenio que el que non mm -hmm. facía pues, gastaba en mellorar a, a súa parroquia, parece ser que foi a primeira de por ali que tivo o teléfono. Sí, sí, sí, foi a primeira. Bueno, entón pues, este personaxe xa moi maior, claro, no seu 1924, pois pues, foi o que lle puxo todos estes nomes a A pobra de... A pobra de Urón. De Urón, por eso creo que le chaman o, o Buronés, sí. a él, ¿no? Eh, sí, sí, chaman Buronés, precisamente, sí. Sí, sí. Bueno, pues é un feito curioso que recolhe hoxe Alonso Montero, e que eu sabía del por... Porque é, había... Me, me falou, e fun este verán precisamente a... A, a conhecerlo, como te dís o antigo Concello ¿no? sí, si, se foi eh, si o Concello despois eh, despois subirono a Fonte Sagrada sí, eh, sí. porque bueno, máis que seguro que tú tens as lendas que hai sobre a Fonte Sagrada sí, sí, sí, sí. e eh, despois hai Nigueira de Muñiz que é desgregado que non sei un Concello que me parece que ten 200 habitantes, aquí, así que imagínate Miguel de Muñese onde está o Encorva? Eh, exactamente, o Encorva e a Comuna sí, sí, sí. E bueno. a Virgen da Veiga sí. Bueno, pois pues, eh, moi preto pre dali tamén, seguro que, conheces, eh, que este sitio non o coñecesto, pero está a uns sete km de... Da Fonsagrada. Da Fonsagrada eh, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues, é fun fría. o último Fons... pobo, é o último pobo do concello que coincide co Principado de Asturias. Si, si, si. hai unhas sete kilómetros aproximadamente. Ben, pois ali hai un... no cemiterio de Confría, mm. hai... Bueno, hai muita xente vai a visitar a unha lápida mortuoria de... de persoa que se chamou Hermínio Villader de Díaz, morreu no no 1921 uh -huh. os veciños alcumaban o, o, o Cafuarte de Fonfría uh -huh. era un alcume que a él pues, parece que le gustaba ¿no? sí, sí. tanto, tanto le gustaba que él redactou un autoepitafio para poñer na na súa lápida ao tamo morrera é uh -huh. a lápida de así está además en galego cousa pouco habitual xina, e a lápida, o cafote de son fría descansa aquí panza arriba postura que lle agradou mentre lle durou a vida <risa> <risa> unha <risa> persoa moi moi curiosa que, bueno, xa hai tempo que ler algo tamén sobre el que recolhemos o Montero que posiblemente pues teña Eh, feita alguna, algún poema algunha cantiga por ali eh, Porque pues, parece ser que se llegaba Bastante ben no? mm. no, Pois pues si o sea, que Estamos falando de Pitacios Hay un escritor de eh, Pedro Muñoz Seca Naceu no puerto de Santa María uh -huh. de que Morreu en Paracuallos do Jarama No, sí. no 36 no? Sí. Ah bueno sí. Entonces, Pedro Muñoz Seca e contase que vivía añaño estudante nunha casa de Madrid. Eh, e bueno, os porteiros desa de casa, pois pues, eh, morreron case un, un a muller e aos poucos días o marido. Entón o o pediu que fixera un un epitafio para honrar a súa memoria, ¿no? uh -huh. Entón Muñoz Seca escribiu: "Fu tan grande su bondad, tal su generosidad y la virtude los dos" que están con seguridad en el cielo junto a Dios pero nestes anos que era 1900 e pico pois pues, o oh... O, o bispo pues tinha que que comprobar o texto dos epitafios uh -huh. que non se podían poñer de, sin, sin pasar ese trámite e recibiu recibiu unha carta do bispado de Madrid deciéndole que tiña que modificarlo porque eso de que están con seguridad en el cielo junto a Dios ninón o pode decir uh -huh. eh, porque ni, nin mesmo o papa o sabe uh -huh. é, el, o bicho, entón el coñe o epitafio e fixo outro uh -huh. e eh di fueron muy juntos los dos el uno del otro en pos donde va siempre el que muere pero no están junto a Dios porque el obispo no quiere <risa> esto tampoco le gustó al oh, oh, obispo que lle volveu a escribir porque consideraba eso unha burla eh, ademais, pois pues, di que él, él non é, ninguén decido o noso futuro sino o noso libre albedrío non? entón volta xa eh, Muñoz Seca redactou finalmente outro epitafio que nunca se chegou a poñer claro, mm -hmm. e que di así vagando sus almas van por el éter débilmente sin saber qué es lo que harán porque desgraciadamente ni Dios sabe dónde están <risa> como diría un refrán que iglesia hemos topado <risa> <risa> bueno, exactamente eh, bueno, pues eh, eh, pues si tiene aquí eh, recogida, vamos antes de que, bueno, que eh, me des ese digo, sí, que, eh, cuando eso Outra vez que volvas por Azón Sagrada, si. Sí. tens unha carretera fantástica, Tens onde comer ben. Diríxite a Fonfría e de Fonfría a Elí cerca hai un castros que se poden visitar, gratuitos, eh? Hai unha persoa que che enseña, pero hai un escastros? E sí, sí, sí. además hai casas rurais en Elí tamén, mesmo Fonfría. Dízme que Fonfría hai que pasar por cara. cara eh, mira, eh, Tens que pasar por Fon Sagrada cara ao Viedo. Sí, sí. caro Oviedo, e te entodes chegas a un punto que se chama Catroventos que hasta incluso hai un, un mesón tipo restaurante rural sí, sí. que podes Santalla ou Grandas de Salime e, e é donde hai a V bueno, Grandas de Salime que hai xa hai, hai, hai moitísimos anos que visitar ou un museo museo demográfico Exacto. que era, era xa daquela unha maravilla si, si, unha maravilla sí, sí, sí. pois desde aí por exemplo dices pois vou facer esta ruta e podes te dirixir pasas por Funfría podes, hai casas rurales ali tamén podes visitar os castros e despois podes dirixirte cara a Asturias e meterte en Ribadeu, Begadeu, Ribadeu Ame, pois, ademais unha carretera fabulosa pois unha ruta que sen dúbida é interesante para facer, non? Eh, oh, eh, sí, sí, eu, eu, eu recurrí a esteado bueno, eu case sempre eu fago como ti cando me enter dunha cosa vou ali a ver se é verdade ou é mentira sí. Eh, eh, eh, ademais, o que dixi, pois eh, Para degustar os po... Bueno, creo que por esta época non Da festa do, do botelo e da Androlla bueno, ve... É un pouco máis adiante, mas ben é no, eh, no mes de Freveiro, pero sí. agora fixeron na Grada, fixeron O fin da semana pasada Fixeron a festa do porco celta Ah, exactamente, era iso que, o que sí, sí. Era a for... festa do porco celta Era eh, a festa do porco celta Porque claro, eh. ali, mentras non vego frío Non se ponen Si, sí, no, non, non matan botelo, Porque no mentes non haxa eh? non xa xeadas é de so ancaora metendo dun dos conseladores, pero bueno, eh, pero hai que ten, ten que haber un friu, se non pinca carne non é boa. Si, sí, si, sí, si. Sí. Boen, pois pues mira, pois pues, eh, como estaba, empezamos falando un pouco de Daloso Montero, pois hai uns días presentouse un un libro que de, de, aquí en el edificio o prólogo, o uh -huh. libro de, de Víctor Campio eh, que se titulou, titulaba 15 sonetos de amor e 11 poemas máis uh -huh. fala non Montero de, de, de, de escritor Víctor Campio Orenzal, da súa poesía di el, cálida, latexante nobre no seu humanismo e formulada nun galego de raíz popular xa clásico uh -huh. di, de, por exemplo tamén eh, José Carlos Caneiro falado un libro do eximio alto magistral eso uh -huh. e soberbio poeta Orensale. E é certo, eu xa hai tempo que que lera penso que no, no programa un soneto del que é unha unha maravilla, que é un soneto que el dedicou a súa muller, Si, me parece que yo, eh, que, que chulo ir a ti. Si, sí, pois, pues, xa, o tenho lido aquí o adeno, non vou ler outra Mais eh, Pero, bueno eh, Simplemente decir Que é o começo eh, Di que se chego no solpor uh -huh. eh, Se por de gado, de incansable luz Chego a deshora bueno. Pero, oxe, tiño outro aqui Outro poema del Para ler, xa, para rematar para, Eh, que día así, se che parece? Si, sí, si, sí, si, sí, estupendo, estupendo. O pues, Pedra. Ser unha pedra velha na rigueira dos tempos espetada. Ergueita Pedra dos Picoutos, namorada do vento. Non ser pedra vechonsa de valado, de extrema nin sequera reló de sol, nin voltexada pedra de muiño. Pedra dos montes espida, sen latexos de home no seu cerne, sen douridos pálpitos de todo o corazón que me arrepíe. Pedra na máis que non cobice o corvo, o home, que a aldraxe. Pedra de pazo non, nin de menir, nin campa, nin marchada de seixo. Pedra, laxe nas corgas de auga nidia, penedo ergueito a pedo río. Pedra de serra, de cumios, ceibe de ollada dos canteiros. Rocha para roitas, para marcar no vento singladuras. Faro do vento montesío, pedra. É Pois, pois moi ben, estupendo, estupendo, pues, eh, sí. Con isto rematamos. Pois, pues, eh, é para ver un, un grolo de auga, ver. <ríe> pois pues moi ben. Pois pues pues, muitísimas grazas, Julio, e eh, para o vindeiro o sábado mas que seguro que estará, pois. Pues, Já Teremos a cousi <ríe> E se non, pois pues, Volverénguevo otra vez. Muy bien, pues, un saludo. Igualmente, eh, Xulo, una aperta pueden, muy fuerte. Pues, hasta, luego. hasta luego. Bueno, pues, amigas, amigos, al y su amigo Marc, nos ten algo preparadinho, algo que chugou quentinho. Así que, Marc, ¿cuándo que